E'udubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Jaħran. Jo koma, pa kamo, ka verodna ceha sa, došli su sa ovo, nego i na šiviraš. Sa sabah al-angelan, da se zahvalim ovom džematu i ovom međlisu koji pripada Sarajevo i ovom Soboru, na ovu Sarajevo, koji je organizio ove klibine i evo Allah preko ovog džematije, Defendije, znači se mene da ja večeras opomenim sebe i vas u ovoj koji smo već odredili. Znači, samo mu Defendije rekao koji je zahvalan ljudima nije ni pokup. I da vam kažem jedno pravilo, da se ja zahvalim Efendijom, uđenom, a to nisuće se sa Reboj jaš na ovakvom finom skupu i ovim tibinama. Kad vam neko, neko dobro, ako moraš, pamti pa vrati, Ako ne meneš vraćati, nemaš para, nemaš uslova, ne sam para, bilo čim ga prevanširaš, ispričaj ljudima da ti je neko valjutar neko taj ko je pomoguo, on će dobiti kod Allah, što je pomoguo? Svoj nije će dobiti, a što si pomogu nut, kaži ljudima, pomogu mi taj, taj čovjek. Ako ne kažeš, nisi za hvala, poklonac. Priznaj da ti je čovjek pomog. Nemoj skrivati, pa da Allah o tebe skriva. Jer je to osobina onih koji priznaju. Zato je za hvalnost priznanja. I onaj ko je škrp, začaraj previće onda on neće da prizna ni Bogu, ni sebi pa evo, ja se zahvaljujem na pozivu i ukazenom povjerenju u jednoj širokoj temi, životnoj temi, zato što je EDE, etika, moral, AHLA, kako god odločete, e, naš život. Kao su mnogi učinjaci govorili, znanje smo sticali za 5-60 godina, to se zove edukacija. Da ne kažem, kako bi rekao, neko od resura, To da naučiš nešto što ćeš raditi, budiš inženjerni, profesorom, da radiš svoju posao kako treba. To se žele edukacija. Ali moral je životno ponašanje ne samo na poslu, i kod pričanje i na putu, gdje god se nađeš. I kad sa ženom spavaš, i kad ustaješ, i kad liježeš. Moral je letka, eder je ponašanje cijelokupno. Sve do smrti. Pa je jedan Alen kazao, evo ja učim već 30 godina kako da se ponašam. I možda što ja ovako pričam kako pričam, Razumljivo što ja sve što vama pričam i drugima, na dvim mjestima, hoću da i sebi kažem. Hoću da sebi kažem kad sam sa ženom s jednim pričam, da znam da ima lavova kamera da gleda, pa da vidim kao se ja ponašam i sa ženom i bez ženi. Kad sam potpuno sam, pa se raspremam u donji veš, stiv me je nekad samu, imaju meleke, ima Allah koji me vidi, i onda sebe ispitivam koliko sam morala kad ne imam ženi, evo kad sam potpuno sam ali čak u sami, sam rekao i kad ulazite u vodu da se kupate, nemojte potpuno goli biti. Imao voda svjeto. U meleki vodi. I u zraku vode dok mi sad sjedimo pričamo. Nemaš uprije prostora univerzalni. Sve je pokunjeno. Ne da je bož da mi sad vidimo šta sve u vazdobu ima. Zato se ponašati treba stano boriti. To je taj džihadun i nefsim, krajna borba sa sobom. I najteže je se sasvim godit. No druge drugi, šamarati, puderati, još imaš par razsakon svojim rukom, je pokazati, ja ću sebi narijediti. Sad ćeš ti ovakvu rad, kako ti ja kažem, hajde sebi narijedit. Najteže je sebi narijediti. Pa ko može sebi narijediti, trebuje prvo vidjeti koliko može, pa tek onda kada ženom, vako ćeš. Djeco, vako će. Vidjeti, možeš sebi kada, nešto pušiti, nećeš, pušit, nećeš lagati, neš Nećeš krasati, hajde kaži sebe. Što onda drugom možeš nešto Kad bi mi bili iskreni prema sebe, malo bi kome išta zapovidali, malo bi bistrili politiku i svjetsku, nego gledati prvo šta, šta sasvom moraš urati. A ako se uspiješ sasvom nešto obraćunati, onda recimo na ženi, djeci, hajde dalje, onda izađe na binu pa kaže, ano, ovako ćemo. Ti bi čitav svijet se živu državu upravio, a ne meneš, ti si država, ti si sam za sebe država, ti si univerzut. U nama je sve. I ko je razumio Insana i ko je razumio život na ovom svijetu, one se, se razvadaju na niki način. Jer mi kao Insani, mi smo čudna stvarenja, ja ovom Insanu razmišljam, sad čak sam jednu knjigu napisao, ne mislim da je sad odmah pronočeno, sad ne pravim da kvalim šta imam, ali sam napisao knjigu Insanu, još sa dodatnim finim temama i pričama i sa najljepšim pričama Juskoj i Juskoj njegove brađe, To je najviše priča, ne treba ti tu priš pročitaš iz Purana kako je, Allah objašnja ovo. Kakav je insan, ja često karim insan je sirovina. Jedna sirovina koja se rađa takva kakva je. Pohadisujem čistu kuglje, čist bez greha, ali imao on u sebi sve ove sastojke. Nekad bi neko htio, neko neko imao će rekao da ja sam ja Bog, ja bi ovako. Ko znao ko bi sam bio zadvoren tako insan, sinteza svega ovoga što je Bog stvorio. Ako hoće da bude insan, ono kako bi mi sad ga budemo ponašan, ovako, evo imaš hajvane koji ne mogu drugađeniko kako je Bog propisao. Nema modernije mačke, ni modernog majmuna, ni modernog konja. konje isti koja je prije 5000 godina. Ne idu životinja u školu. Hajvani ne znaju da su hajvani, a savršeno radi. Od mravi se ekonomija uči. Allah je čelo na damu. Životinje sve idu božanskom navigacijom. Kako je Bog programiruo. Nijedno stupanja ni milimetra. I nama je kao svjesnim stvarjenjima Allah dao evo učte od hajvana. Učte jer oni ne griješi. Ali ne znaju da ne griješi. Što bi rekli budala ne zna da je budala. Jer kad on shvati, kad je jo, ja sam budala dobro je, opametio je dok je shvatio. Znači već se skontu da je bio budala, ali neko umre ili ne zna da je budala. I kare, budala, da se praviš pametan već čast budala. Nego i ti samo sa njima praviš sa budala. Imo no kare kaj pametniji pokušte, nešto ti popušiti koliko budala zategni. Zato je zanimljiva i ova knjiga oma je razmišljena i kako nas Allah definiše u Nema ni jednog ajeta od 63 ajeta. Koliko je Pengeber godina živio. Ne ima nijednog da govori pozitivnoj san. Insan je jedna negativna, sirovna, kako rekao ono, ima nakon za tim zlom. Jer se rađa takav. Šta se treba? Moramo sa se boriti? Nismo ni meleki. Meleki ne znam i griještok. Oni imaju makanu, ma'lum, fiksiranu poziciju. Da slavi Allaha bez pogovora. Ni da se miči iz da li na tijamu, na, ruku, na sredik, kako da, da ga slabi. Imamo, znači, na jednu stranu bez stvorenja, ne znao i na druge strane imamo hajvani koji radi kako radi, imamo šejtana koji stalno govara na zlo, koji nema ništa u sebi dobra. A mi imamo sve to, mi u sebi imamo i džina, i šejtana, i hajvana, i melika, i čitave univerzum u nama. Mi smo univerzum, mi smo božanska tajna, najveća tajna, Bog je naš, ta, naša tajna, s ove strane. Kaže Allah, pa u kuci, čovjek je moja tajna, a ja sam njegov tajna. Čak jednom ne znam koliko je autentična predaja, da se kaže da je Bog rekao, ja sam bio sviven, pa sam stvorio čovjeka da se otvijem. Jer mi ih spoznajemo, mi je razumijemo, a Ivani ne razumiju. Mi smo ta stvarenja, znači što nas je Bog odlukao je znak svih stvarenja i sve red nas stvorio, sve nama počinio. Da ni nas je uvala svoj njebesa i zemlji zvijezde. Da znate, zvijezde su stvarno radi čovjeka. Da se takvog insana koji mora krv i trv i smutni pralivati. Šta se može. A mora biti iznad melika, mora biti ispod hajvama. Mene jednom su pitali uvisnici tamo, dok sam radi zemljice sa njima, što se liječi od droge. Kada je mora biti čovjek koj život je, rekao, Igor. Nemere život je se najedje ona ušli što je treba, neće više, mohu u konju voda do kvome izg Znači, može čovjek proći i biti gori od životnjih. Zato je nekdo ušlo i neko napisao, na jednom mi je pišao. Dobar je napisao, gledat se možda negdje na Facebooku. Napisao ovako, znaš kad negdje dođe ljudi na iza, da Bog sačpa šta iza njih ostane. Pa je napisao ovako na tabli, ponašajte se ko hajvani. i je dobro napisao. Hajvani ti budu, neće biti novno ružno poslije kad ovdje koliko kud je ti sami budu. Nije te reći da su ljudi hajvani, ali neka budu i golje, a mogu biti i iznad Melika. Da se Allah ponosi sa nekim ljudima. Da se Allah stidi određenih insana. I zašto nas Pinkamber dolazi? Što ga je Allah poslao nama? Liju tam je Mekarjan Ahlak. Da upotpuni ta fina sosta. Zbog je Allah poslao Pinkambera. Kao univerzalno ubedalo, kao najljepši moral, neprevaziđeni moral. Bez mahani. On je jedini insan koji je rođeno u nizu penkambira bez mani i koji mogu mogo kazati, evo moj život, evo sva moja djela. Zato imamo, imamo nikad, imamo model života, kakav je penkambira ima. Ako želimo da budemo insani. Jer da je da ne bih sad mogao, što je to tako Bog stvorio? Baš je da stvori ovakvu čovjeka. Da more da bira, da baš bude slobodan. Da bude bolje od Melika i kad Melikima nije bilo jasno, pa nam će Halifa pravi perit, trp proliva, ja, pita šta se radi svijetu. Pa ona pita, pohaka, kako je Bog dozvolio čovjeku da to radi? Što ga